Hondjes wat net aanhoog blab, aanhoog blab, aanhoog blab. Hondjes is hondjes en al blab alweer, lach die hele dag duur. Ja hulle wel al die hasies ja, die hasies ja, die hasies ja. Ja hulle wel al die hasies ja, ja dat doen hulle al te graag. Hoinkies is, hoinkies baie dankie aan groep 2 wat ons program elke week vir ons inleid Hoinkies is hoinkies wat elke donderdag ochend om uh, 11 uur uitgesaai word en waar ons verskye hondenrasse bespreek vir uh, die volgende ek sal sê uh, ongeveer een uur Na laasweekse program vertrouw ek dat die golden retriever eienaars hulle hond beter sal verstaan en waardeer en natuurlijk die retrievers wat saam geluister het, dat hulle nou hulle eienaars beter sal verstaan en waardeer. Hierdie week beweeg ons na nog een familie, of dan een gesinzond, en ons gaan gesels oor die Maltes, sy oorsprong, basisse gedrag, goeie punte, slechte punte, basis op benodigdhede, uh, by wie sal hulle aanpas, algemeene skete, opleiding, en al daar die soort dinge, wat elke Maltheus wens, sy eienaar, het van hom geweet. Maar, kom ons kop eers af met Andre Swiegers en Rihanna Nel, en hulle syng vir Blauw. my by jou, en ek stier jou terug na jo heiste toe. Die sal verstaan, hoe ek sal voel, die sal verstaan, vooral om o my heer. this forgive we so <laughs> of this flow. En stuur jou terug na jou huis toe Vlie so verstaan, hoe ek so voel Vlie so verstaan drie Swiegers en Ariane Nel wat vir ons vertel dat alles blauw is op hierdie donderdag ochend en sies maandag nie Nou, die Maltees ons gaan aan met hom uh, sy oorsprong en sy geskiednis Die Maltees is een antieke ras een van verskye klein bikon honde wat duisende jare terug in die Middellandse see area gevind is Die echte bikon was so effe groter as die Maltees. Die Maltees is precies een plek van oorsprong as a raaisel met vermoedens wat Sicilia, Egypta, Suid-Europa insluit. Maar die meeste historici <laughs> jo, uh, anglicismes daar, uh, bepaal Malte as die oorsprong van die ras. Die eiland Malta aan die sydkens van Italia is omstreeks 1000 uh, jaar voorgerust is door die veniseers gekoloniseer dit is moontlik dat hierdie kleine honde door die veniseers uh, na die gebied gebring is en hulle daar verspreid is omdat hulle uh, bekende wereld uh, dele Uh, rondgevaar het en handel gedreif het. Die honde is moentelike vir kos gerou en gebruik om kosransoene van die skip tegen die knagdeur te beskerm op die skip. Op Malta is die honde geheel en al as metgezelle en vertrooster geteel. Vooral vir die dames die welgestelde dames en hulle het dikwels het het in, uh, hierdie honde in hulle mouwe gedra. Hulle het moes ook een weie mouwe gehad. Die Maltheus het dier die eeuwe in sy reis as metgezel gehandhaaf. Ten die middel van die 19e eeuw was die Maltheus gevestig as troeteldeerhond in Britannia en was hy van die eerste rasse wat op hondeuitstillings in die Verenigde Koninkryk uitgestel is. Die Maltese is ongeveer die selfde tyd in die Verenigde Staten gevestig en blyf vandag een gewilde skouhond en metsgesel. <tong> Excuse, d die verskille tussen in uh, die Maltese en een poedel, nou, uh, ons het al baie gehoor, Er word altyd verwijs na die Malthese as een Malthese poedel, maar anders as by die Alsatian en die Duitse herdershond wat ons dan bepaal het om die self terras te wees, is poedels en Malthese twee totaal verskillende honde. Poedels en Malthese is albei een van die bekendste metgezelle honde. Die verskille tussen Maltese en poedels sluit in voorkomst temperament, verzorgingsbehoeftes en selfs op leibaarheid. Terwyl Malthese honde amal soortgelijke fysische eigenskap het, soos die minatuurgroote en die wit jas, is poedels meer veelzijdig en, uh, in vergelijking. Poedels kom byvoorbeeld voor in drie verskillende grootes. In sluitend toypoedel, wat die kleinste poedelsoort is, dan krijg mys die miniatuurpoedel en die standaard standaardpoedel, die grootste van die types poedels. Poedels en Maltese honde verskil ook wat, beder, wat betref temperament en opleibaarheid. Poedels is makkeliker om op te lei as die maltees. Ten spuite van die baie verskille is daar ook oor eenkomste tussen malteese en poedelrasse. Versorgingsbehoeftes by, is by voorbeeld vir poedels en Maltese tamelijk hoog. Potentiële eienaars moet gereed wees om elke dag te minste een half uur te spandeer om jou hondse jas te borsel. Poedels en Maltese het een lieflike jas wat baie onderhoud verg. en gezond en nekies moet bly. Speelgoed poedels nou, wanneer ons verwys na speelgoed honde, dan verwys ons na die tooi uh, groep soos hulle algemeen bekend staan voor. Nou die speelgoed poedels, toy en Maltese is grootste in vergelijking met die Maltese honde kleiner, uh, uh, 'n kleiner is. Onder 'n uh, uh, ander ooreenkomste tussen poedels en Maltese lê baie lae vergieting. En nou, waar van vergieting praat, die gereelde luisteraars weet nou al, dit verwijs na die haarverlies van die hond. Nou, uh, oor eenkomste tussen poedels en Maltese sluit in la vergieting. aangezien beide rasse nie veel vergiet nie. Die Maltese is 8 tot 10 centimeter lang, aan die skouwer en weeg tussen 1,8 en 3,2 kg. Die toipoedel verwees, is ongeveer die selfde hoogte alhoewel hy uh, tot uh, 4,5 kg op sy raam kan dra. Die poedel is beskikbaar in weie verscheidenheid kleren as die maltees wat uh, gewoonlik net wit of uh, bruin is. Kom ons wat weer een breek en ons luister na Captain Cook en zijn zingende saxofoon. Lekker een danslikkie hierdie dans saam al is het jou vroeg in die ochend mense, jy soek na iemand om rond te stoot oor die vloer in een lang sal met so'n weie, ja, lang weie sal en uh, as daar nie iemand by is, nie grijp besem of die mop maar uh, dans moet mens dans op die type muziek uh, ons kyk nou na die persoonlikheids van die maltees Die Maltheus is een klein hondkie met een groot persoonlijkheid. Hulle hou van bense, van alle ouderdomme en alle groottes en is wonderlijke metgezelle vir kinders, wat niet te rof met hulle sal wees nie. Die Maltheus is een natuurlijke wachthond, waaksam vir enig iets vir dags. Het is bekend dat die Maltheus reageer op die gemoedstoestand van hulle eien haar. Ek wonder hoeveel van julle het al gesien, dat as jy die dag treurig is, dan... Hy tel dit op en hy kom sit hier stuif teen jou en probeer vertroosting bring. Hulle temperament kan beskryf word as levendig, speels, liefdevol, teenoor hulle eienaars. Malthese en poedels is uitstekende met gesel honde vir hulle eienaars wat die meeste van die tyd saam met gesinsdieren kan spandeer. Nou, teekap, Malthese, Tiny toy, micro, mini, aldaari, frases, het julle seker al van gehoor, uh, wat met die Maltees verband hou. Een teler kan bijvoorbeeld vir jy sê, dat een toy Maltees een sekere gewig is, tiny toy Maltees, even kleiner, extreme tiny Maltees, kleiner is dit, enzovoorts, enzovoorts. Hierdie telers kan selfs hulle prijse volgens gewig aanpas asof dit die waarde van die hond moet definier en hulle prijs is gewoonlik belaglik frases is uh, opgemaakte bemarkingsvoefie geskept dier slim telers wat hierdie oulijke frases geliggeloofde kopers uh, lok die uh, meeste van hierdie telers is onverangwoordelik en hulle prijs is gewoonlik belaglik. Daar is net 1 Maltese ras, daar is gewigsklasse, of hy nou 1, 3 of 6 kg weeg, hy is nog steeds net een Maltese, nie T-kap en al hy ander goed is nie, uh, sommige individue, soos met mense ook, is eenvoudig net groter of kleiner as ander. Ongelukkig hou die miltees onder vierpont oor risiko's wat, uh, wat gezondheid betref. Hulle benen is broos, daar is nie genoeg plek in hulle mond. Of uh, hoe praat mys nou van een hondse mond? Ek dink uh, in hulle bek, <laughs> vir gezonde tanden nie. Hulle interne organe is dikwyl swak en kan skielik ingee of misluk. Hulle is geneig om met hulle regulering van bloedsuikerte en kan uh, skielik in uh, hypoglysemise la bloedsuiker komas val, wat doodlik kan wees. Verantwoordelike Maltese telers probeer nooit hierdie kleine, hoë risikowesens produseer nie. As ek klein een by hulle, uh, by een van hulle werpels opduik, doen hulle hulle best om die, beste huis te vind daarvoor eh, wat om daarom kan het lewe, maar hulle probeer hard om dit nie in die eerste plek te produceer nie. Ons stap oor na weer een stukkie muziek. Bonnie Tyler met haar rasper stem sing vir ons bitter blue.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 hyler, wat vir ons vertel net hoe moeilik dit is om met iemand te sky of met iemand op te breek, soos hy dit in Engels direct dan uh, vertaal. Ons stap aan met die Maltese of amperse Maltese poedel maar het is nie, ek heet verduidelik. Ons kom by sy temperament op die Mediteranse of Mediterreense eiland Malta is die Maltees ontwikkel om een troeteldier te wees vir welgestelde gekwekte gesinne. Een van die helderste, soetste en sachtste van die speelgoed of dan toihonde. Die Maltees is buitengewoon speels en geniet speelikies van slimheid en behendigheid, soos trek die verborgde speelding met die poot onder die kas uit of druk weer dan onder die kas in. Hierdie neskierige, vinnig bewegende spriet het en uh, het nie uh, veel buitenhuise oefening nodig nie, maar hy geniet het om in jou omheinde uh, ek leek klem daarop om in jou omheinde tuin te loop en jou te vergestel vir wandelinge. Grote kan om as een lekker nei je beskou, dus moet de Maltheus altyd vir sy eie beskerming toegemaak of omheinde word wo uh, omhein Om moet driefvoudig gecontroleer word vir lichte gapings wat dier een Maltees kan vrimel. Maltees is oor die algemeen vreedzaam met die wereld, wat beteken dat hulle nie van nature dominant of agressief is nie. Sommige is meer selfverzekerd en vriendelik, ander is versichtiger of meer onvoorwaardelik. Die algemene temperament van die Maltees ham a, in een sekere mate af van genetika. Uitgaande ouwers is geneig om uitgaande klinkies voort te bringe. Hulle, uh, maar saam met diegene wat hy geërf het, sal die manier waarop jy jou Mateus groot maak, ook een groot rol speel op die manier waarop hy optree. Oor die algemeen is gedragsprobleme in die Maltheus wanneer die hond tevlaan te veel bederf word met te veel toegewenklikheid byvoorbeeld wanneer sy eienaar nie vir die hond basiese opdragte geleer het nie lag verstoute gedrag verskonings maak vir gedrag en die hond voel te veel knuffel en streel en koester dit is baie waarschijnlik dat hy angstig en onzeker van homself gaan wees as hy hom soos een baba behandel. Bederf is een vreselike manier om een hond groot te maak. Al wat hy doen is om hy eienaar goed te laat voel terwyl hy onzeker een hond skep wat manies blaf wanneer hy iets sien wat onbekend lyk of klink. Een vrees gemoedstoestand vir daarie hond om hy saam te leef rondomde ongenaag hulle grootheid moet geleer word hoe om op hulle eie vier pote te loop hoe om te doen wat hulle gesê word en hoe om vreeskamp 'n äh, vrees aan met die wereld oor die weg te kom dit skep 'n selfversekerde en stabiele maltees ons luister na Freddy die Duitse sanger met die vers fors stem en hy sing Seeman Deine Heimat uh, Hy gaan hy Seeman las Das reime denk' ich an dich zu haus Sie man sind und wellen wir führen dich in Deine Heimat ist das Meer, Deine Freude sind die Sterne. Über Rio Shanghai, Über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, Deine Sehnsucht is die Fernse. Und nur ihnen bleibst du treu ein Leben lang. Seemann, lass das träumen, denk mich, Zuhause Seemann Wind und Welle Rufen Auch mich Hinaus Meine Heimat ist das Meer Meine Freunde Sind die Stern Überrion Shanghai Überpalion Taipei Eine Liebe ist mein Schiff meines Seins und ist die Verlour Und zu Ihnen bleib ich treu ein Leben Freddy, wat hy gesing het met een van gy korstense liekies ook mos Seeman en uh, ek dink as ek so stem gehad het soos Freddy, so my kinders die soetste kinders onder die zon gewees het uh, as ek een keer gepraat het met hy ferm fors stem dan luister jy ok, ons stap aan met jou Malthese hoentje prachtige dingetje nou moet die voorsocht tref Daar is inderdaad gevare wat oorels vir tooi alle tooi Die triek is om uh, die Maltese soveel as moontlik op sy eie te het loop terwyl u steeds 'n uh, arendse oog hou uh, vir die werklike gevare waaraan hy blootgestel is. Uh as u sy veiligheid nie beskerm nie, kan hy seer gemaak of doodgemaak word, maar as u om oorvertroudig en ooral Rondra kan hy onzeker en heeltemal hulpeloos wees. Die goeie nie is, is dat dat uh, Maltese baie sensitief is en uh, reageer en skerp uh, is op uh, met opleiding. Trouwens, een groot aantal Maltese blink uit in mededingende gehoorzaamheids en behendigheidsvertoonings. Die slechte nie is ongelukkig dat Uh, dit kan nie uh, die selfde van gesê word vir hulle huisopleiding nie om baie ointie te leer om toilet toe te gaan oi, dis een nachtmerie die oorgrote meerderheid Malthese blink nie uit met house training soos hulle dit in Engels noem nie hierdie prettige ras is baie moeilik om te huisbreek uh, oorweeg een binneneinse rommelbak of doggie doggydeer wat na buiten lei uh, onder een onderdakpoikie uh, wel, wat lei na een onderdakpoikie Die Maltheus is verder geneig om scheidingsangst te hee as hulle alleen thuis geloos word meer so as die meeste ander rasse het Maltheus een baie geselskap nodig en hou nie daarvan om langer as een paar uur alleen te wees nie Er is geneig om hulle angst en uh, ongelukkigheid uit te druk dier vernietigende kou en blaf. Petula Klaak sing vir ons skull Ma Wool, ek luister. a dark cloud hanging round me Now there is only blue sky to surround me There's never been a grey day since you found me Everything I touch is turning to gold So you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 joure klok call my world sy sê als wat sy aanraak then shin to gold hey ek moet al hierkin ons uh, begin nou gesels oor hoe gesellig jou Maltese is is hy vriendelik met vreemdelingen Sommige Maltese is uiters vriendelik terwyl ander meer on voor eh uh, onvoorwaardelik is Hulle sal blaf as iemand aan die deur eh uh, na die deur toe kom die taak is om die Maltees te leer dat een, aanvanke, een aanvankelike blaf goed is maar dat die hond moet ophou blaf wanneer jy oorneem en die deur gaan oopmaak dit is slechts uh, as die hond omself as een volgeling beskou en jy as leier wat hy daar sal gehoorzaam nou is Malthees een goed met kinders Een mens behoort te vermaai om een Maltheus saam met kinders onder die ouderdom van nege, sonder toesig uh, te hou. Maak nie saak hoe goed die kind bedoel nie. Jonger kinders kan nie help om lomp te wees nie. En uh, dat een goed bedoel is geen vertroesing vir uh, Maltheus wat per ongeluk op getrap word of daarop gesit word of met een dwaalbal geslaan word of by een trap of op beton pat jou afval nie. Daar benevens voel meeste Malthese oorweldig dier harde stemme en vinnigig bewegings wat kinders nie kan verhoud nie. En stress en vrees, selfs defensieve buite, kan die gevolg wees. Nou is die Malthese goed met ander truteldeere? Maltese is oor die algemeen rustig en kom goed oor die weg met ander truteldeere in hulle eigen gesin. Jy moet echter versichtig wees om met uh, groter honde te meng. As jy dit wil probeer, moet jy seker maak dat jy self honde akkiraat kan lees en dat die hond stil, saggeaard en goed gemeneerd is. Een groot springende hond kan per ongelukke Maltees baie zeer maak. Mensen moet nie een Malteese meng met een ras wat prooi dieren jaag eigenskap heet nie. Maltese kan soos prooi dieren lyk, like, veral as het vannig beweeg, dit kan instructieve jaaggedrag veroorzaak by rasse soos medium tot groot terriers, herdersche en noordelike spitsrasse soos die Alaskan, Malamutes en sovoorts uh, en die, ja, Akitas ook. Met ander honde, buiten hulle eie familie kan hulle Matthies vriendelik of dalk nie. Dit hang af van sy socialisering en blootstelling. Baie toerasse is geneig om een angsaanval te kry wanneer hulle in een vreemde hond voor alle groter hond bespiet. Dit is waarschijnlijk dat hulle skree en so doen die probeer om die groter hond te oortuig dat hy moet aanbeweeg eder as om hulle te Uh, uh, as marg eten te geniet dit is uh, angstige gemoek, gemoedstoestand vir hoentje om mee saam te leef het is beter om, om te leer dat hy, die, dat hy die leier is wat die leiding sal neem om ander honde van homa weg te hou dan kan hy ontspan en alles aan jou oorlaat dit is een salkundige gezonde en veilige ingesteldheid wat jy hond wil hee. Catch a Falling Star van Zolani Mahola uh, is sy van Freshly Ground, ja. Sy syng nou vir ons. Catch a Falling Star and it never let it fade away catch your falling star and put it in your pocket see if it find Catch a Falling Star van Freshly Ground Nou hoeveel oefening het jou Maltese nodig? Het is nie nodig vir buitenhuise oefening omdat uh, hulle so levendig binnen die huis is en nie uh, die meeste van hulle oefening kry wanneer hulle dier die huis hard loop uh, uh, As jy dus uh, woonstel het, uh, sonder om omeinde tuin, is uh, Maltese een uh, goeie kese van een hond. Ek hou nie van om enige hond aan te beveel as een die veilige omheinde area kan bied nie, so dat hulle bene kan rek en een bykie kan rondhard loop of naar die badkamer kan gaan, sonder leiband. Daar is heel te, te veel gevare wat skuil vir een hond van hierdie groote buiten die erf, sonder beheer of toesig. Hy kan selfs dier roofvoels opgeraap word en ek geloof dis een akelige gedachte net om daaran te dink ek meen jy sê daar so in durwe vlieggevoelkie met jou fifi in sy poote is nie een aangename gedachte nie saam met die fysieke oefening sal jy maltees waardeer as jy die hond sal uh, laat deelneem aan interessante activiteite wat sy gedagtes stimuleer. Dit kan een hondesport wees, soos behendigheid of tydrent gehootsamheid, of een muzikale vryslag. Dit kan interactieve hondespeelgoed wees, of een thuisgemaakte hindernisbaan, of selfs om om tricks te leer, of speelikies te laat speel, soos hide and seek, of hoe selle wegkripperkie. Vervolgens luister ons nou weer na Cliff Richard in die Shadows en hulle sê, Lucky Lips! Spend my nights of my days I Still can't find the Milky Ways, so oh no om nou Heina, <laughs> hoe lekker flaus ek jylle daar. En myself ook. Uh, nee, ek het geradig gedoogd, dus te vrietje het met uh, lucky lips, maar het was toe al die tyd. Columbus, en hulle het gedoen Milky Ways. Is het makkelijk om in Maltheus op te leid? Omdat die uh, Maltheuse floreer op menselike interaksie, is het nie moeilik om hulle te leer om die basisbeginsels te doen nie, vooral nie as jy positieve beloningsgebaseerde oefenmethodes gebruik nie, een aspek van opleiding wat moeilik kan wees is huisopleiding soos ons net nog gesê het geduld en uithouvermoe is die sleetel tot sukses uh, in huisopleiding van hierdie soort ras en uh, oké okay, dan nou die moeilikheidsgraad hang ook af van wat jy hulle wil leer. Het is baie makkelijk om in Maltees op te lei om tricks te doen en speeltjies te speel. dit is makkelijk om in Maltees te leer om die reels te en routines van die huishouding te volg. dit kan een bykie moeiliker wees om in Maltees te leer om stol te wees. Alle toyrasse kan nogal lawaierig wees. dit is verdedigingsmechanisme gegewe hulle kwetsbare groote. Toch kan blaf makkelijk buiten beheer raak. Hy moet die Maltheus leer om nie buitensporig te blaf nie en om dadelijk op te hou blaf wanneer hy vorm so sê. Maar dit werk nie net as hy die rechte verhouding tussen jou Maltheus en jou vestig waar hy die leier moet wees en hy die volgeling. Die moeilijkste ding om die Maltheus te leer is sê dit weer huisbraak. Die Maltheus is op die top 5 lys van moeilikste rasse om uh, in te breek wanneer die huis um, toilet gewoond is. As jy in kouwe of renerige klimaat woon, sal dit moeiliker wees om hulle uh, in te breek en dan uh, want hulle hou nie van koud en nat nie onderdakpoitie onderdak word sterk aanbeveel. Soms is een hoentje deur nodig so dat die Maltees kan haardloop op die oomlik dat hy die drang van sy klein blaas voel. Binnenhuise rommelbak werk ook goed vir die Maltees. Dan winner wooner sê 7 reenboe sewe reen boe daarvan wel een van my drie gunsteling meisies danna woner nou die versorging van jou Maltheus, die Maltheus sy mensachtige haare is feitlik nie afskydend uh, soos ek sê vergieting of uh, wat noem hulle dit uh, ja, wel afskydend wat die bonus is vir baie allergeers vir die vertoningsarene moet hy een volle vloeiende jas vonkelwit en skoon aangebied word. Hierdie lang jas is baie onderhouds intensief, uh, intensief. Sy sy agtige verstrengel maklik as dit nie gereeld geborsel en kan word nie, is en so mense hare kan dit gebreekte en gesplete punte ontwikkel. Om dieselfde ding uh, vir hulle Om dinge vir hulle self te vermakkelijk, kies die mense dan om die Maltees as troteldier te hou om die uh, haare kort knip en het so te hou. Die, dit vereis steeds borsel en kam, maar minder gereeld en met minder vastgevangde feil klosse daarin. Speciale aandag moet aan die maltese se gezicht gegeef word, aangezien trane en vlekke rondom sy oor kan vorm. Nou giet de Maltese baie. Is het makkelijk om hulle te verzorg? Maltese giet baie min, maar die verzorging van die pels is belangrike oorweging by hierdie ras. Sonder om enige, uh, uh, uh, sonder om gereel te borsel en te kam en te knip, word Maltese natuurlijk een groot gemors. Die ergste plekke vir matte en tangles is achter die oore en die uh, oksels achter die voorpoote en die lichaam en op die boors, maag en lies. Die benen en poote moet ook gekam word sonder uh, dat het uh, matte of tangles kan vorm. Daar benewens moet u gereeld die lies en die inhale gedeelte van die uh, uh, kop knip, en uh, sonder hulle skoon uh, uh, uh, so dat hulle skoon en sanitair kan bly as die klein langer haar die badkamer toe gaan. Onthou dat alles wat lang hare kleef afval ingesluid uiteindelik op die meewels en op die vloer beland in die huis. Het beveel aan dat die Maltheus sy jas kort geknip hou, jy kan het self doen of door een professionele groomer laat doen. Een gesnijde jas is gemakkeliker vir die hond. Dit is altyd skoner en sanitair en uh, dit is so makkelijk om te borsel en te bad. En dit laat die Maltheus sy, uh, sy leven lang soos een skattegehoentje lyk. Die enigste moendelijke negatieve punt vir een geknipte jas is dat sommige van die gestorte haare makkelijker op die vloer en meubels kan val. Terwijl die jas lang gelaat word, val die haare door die jas en kom op die as kwaste, kom die dan uit wanneer dit gestort word. Hoe wil ook al sê Maltesee produseer baie min en is een van die min wat deur baie allergieërs geduld word, sien geduld kan word. Conway Twitty sê it's only my belief. see it everywhere. Think you really care but myself I can't deceive you. I know it's only make feel my one and only prayer is that someday you care my hopes my dream come true I love you so my only prayer will be someday you care for me but it's time may be leaving my dreams come true my life dream comes true en die skare juig. Conway Twitty, hy sê, it's only make believe. Sample soos Piper Hauses, dis ook make believe, ne. Is jou Malthese gezond? Hoe lang leef hulle? Malthese leef gewoonlik 12 tot 15 jaar, maar of hy uh, dit rechtig op daar die oude om gaan haal, hang grootliks van hy af. Soos baie speelgoedrasse, is maltese meer geneigd tot beserings as, as, as, as skete of syktes. Of een Maltees dus een lang, gezonde leven leie of nie, hang dit af van, uh, in een groot mate, van hoe jy, versichtig jy met hom is in, om hulle veilig te hou. Hier is een paar beserings waarvoor Maltese kweesbaar is. Om op te trap goeie Maltese eienaars leer hulle voete om uh, voor en toe en achter te skuif, eerder as om uh, te trap. Hulle kan verstuk aan die kleinste voorwerpe, skandeer jou vloere, gereeld vir iets wat kan rondlee. Om die voorwerp wat neergegooi of val of op die kop kan tref onthou, een klein dierkie kan ernstig beseer word of doodgemaak word dier iets groter of dier een groter hond wat uh, ja, wat hulle skaars sou voel spring of val van een hoog bed af of van een bank af met een hoog rug of uh, op, op lat, uh, uh, latte of die trappie en die uh, verhoogdek Hy kan spring uit jou arms, sommige Malteuses smelt in jou arms en bly daar, maar baie is kriwelrig. Hy kan ook misleidend daar oor wees, blijkbaar met tevredenheid in jou arms gaan sit en dan skielik die licht spring as jy jou greep verslap. Een val van een paar voet vooral op harde oppervlak kan leid tot gebreedte bene of waarsingskudding. Hou stijfas die Maltees wanneer jy om optel oor beton vir al. Kinders moet hierdie ras nie optel nie. As jy uh, ouwe kind betrouwbaar is en jy maltees kalm is en tuig uh, dra, kan jy haar in die arms van die kind plaas, maar hou die leiband kort en onder beheer. Dit is veiliger as kinders op die grond sit om met die maltees te speel of vashou om per ongeluk deur die groot rond opgespring te word dit kan hulle ernstig beseer of hulle word selfs deur 'n die ander hond in die bek gegryp en geskit hulle word gegryp deur 'n die groot horinguil of arend slechts uh, uh, uh, of selfs 'n uh, groot valk as die Malthese hoentje nog klein is. Die besit van speelgoedra's beteken voor dieren toesig wat uh, rondom die klein hoentje aangaan. Buiten hulle omheinde tuin moet Maltese altyd onder leiband of nouwe beheer gehou word. Te veel kan in oogwink met hierdie oukies gebeur. Ons luister na Corlia Bota en sy sing Sonvanger. De kamer in die huis waar ons is zon kan hang. is donker bij die venster in die middel van die dag. Onthou jy hoe helder die kamer kon laag. Daar is in die gang waar die soon kan sing Want die gang hier die kouwe cool seizoen Kan jy sien wat die wind en die regen my doe so, Where the sun can be And look at you for me still There's a place in the town Where the Orlea se mond Ons gesels nog steeds oor die skeete en die siektes uh, wat Maltese die geneigste is om te kry, is tanteelkundige siektes swak krom tande wat standsteen vorm so vinnig as wat I dit kan afkrap Hulle mond is te klein om gezonde tande stevig en uh, te hou een leipetelle, uh, dit uh, is maar net een los knie kniegevrugte wat dieroperaties kan verg. Kronische allergie wat vreselike heekere gevel veroorzaak, oogziektes wat blindheid kan veroorzaak, en een eenstortende lichtpuyp, een swak lichtpuyp wat kronische hoes tot gevolg, tot gevolg kan hee, en dan een ding wat hulle noem lever shunt is een ernstige lever toestand wat baie moeilike operaties benodig hartziektes epilepsie aanvallen uh, ja ons het al gesê van oogziektes wat blindheid veroorzaak nou voor ons by die opsommende gedeelte van die malteese oorintje kom kom ons luister eerst dan gauw na Dean Martin, and I say Everybody Loves Somebody. Everybody loves somebody somehow Everybody falls in love somehow Something in your kiss just told me My sometime is now Everybody find somebody someplace There's no, no telling where love may appear Something in my heart keeps saying My someplace is here If I had it in my power I'd arrange for every girl to have your charm Then every minute, every hour Every boy would find what I found in your arms Everybody loves somebody sometimes Although my dream was overdue Your love made it well worth waiting For someone like you If I had it in my power I would arrange for every girl to have your child altyd klas vaakie as hy beginne sing namelijk slaap <laughs> rustige stem van die Maarten nou oké okay, kom ons uh, sluit af of ons uh, som op uh, dat ons kan besluit of ons een gaan aanskaf of nie een van hierdie oontjies nou die voor en nadele van een Maltees, ons begin met die goeie een van die kleinste rasse makklik om op te tel en makklik om te om uh, uh, um rond te dra ook, ja. Levendig, snaaks, speels, liefdevol. Gewoonlik vreedsam met vreemdelingen en ander dieren. Stort biologisch, dikwels goeie kese vir allergeerders. Dit beteken mense wat nou allergisch is vir een hondehaar. Wie die jare toe ek die SPCA geran het dan uh, Lime Eikers, so klein dorpje in die Noordkap het ek so baie gekry dat mense hoentjies kry en dan uh, bring hulle in na die DBV toe en sê, sorry ons kan nie meer die hond aanhou nie, my kind is allergies vir die hond maar baie van dit het nou gebeur uh, so wanneer dit schoolvakanties is en dan direct na die skoolvakantie kom my selfde mense terug en dan soek hulle nou weer een, een klein hondje om aan te hou. Uh, maar, uh, ek meen, ons onthou hulle, uh, so al het ek 20 honde beskikbaar sal hulle nie een by my krij nie. Uh, Oké, okay, hulle stort by lichties wat goed is vir die mense wat allergies is, en Hulle hou van warm, sonnige weer. Hulle leef gewoon ek lang. Nou die slechte van hulle, hulle is lichamelik broos, wat baie toesig en monitering nodig het. Die fijnlijn wat het nodig het om speelgoedratse te loop, waar jy hulle veiligheid moet beskerm, moet toch op hulle eie vier poote staan en gedra word scheidingsangst vernietigend en geklap as hy te veel alleen bly en dan die berichte huisbraakprobleme sy onderhoud ook die gereelde boorselkam knip om die jas gereeld kort te skeer wat natuurlijk baie oulik lyk baie dankie vir die tyd en saamluister. Ek vertrou dat die Maltese eiernaars hulle honde hierna sal verstaan en diegene wat oorweeg om een aand te skaf meer duidelik het, het, of hulle met die soort honde echte spanning of span sal kan bewerkstellig. Indien julle enige vraag het oor specifieke honderrasse, of enige gezondheidsasvies van ons veeharts wil hee, jy welkom om in enige tyd te kontak by eepos ludwigventer at live.co.z Nou daar, ludwigventer is aan 1 en is als klein letters en ludwig word gespel met L -U -D -W -I -G. ludwig ludwigventer at live.co.z Of jylle kan sommer ook op admin uh, wat, nee, nou het ek vergeet, is net radio is S.A. Edmund, of so iets, nee, wacht, ek sal om liever uh, stuur na jyde Ludwig, ek sal jy ander ene later gaan opsoek in die toekomst, sal ek om oor keer noem. Of jylle kan my telefonisch contact op my cell nummer 072-5419803. En dit geld ook natuurlijk, as jylle dalk specifieke ras wil voorstel vir ons volgende program wat ons moet behandel. Ek groet julle dan met die uh, tot volgende week en ek speel uit met uh, wat sal het wees? François Hardy sy syng all over the world see you later alligator bye